Eu gosto dos fins de tarde de outono Aonde o pôr do sol aquece os olhos no frio Inverno que se aproxima silencioso e viril Quando o único astro é só o planeta distante que brilha forte Gosto dos fins de tarde de outono Aonde o pôr do sol me aquece os olhos no frio Inverno que se aproxima silencioso e viril Quando o um único astro é só um planeta distante, de tarde, de outono, o planeta distante que brilha forte É sempre lindo ver daqui Quando o sol se põe atrás do morro a mistura a pintura toda se compõe em tons de verde e azul Alaranjado e um âmbar é quando o céu toca a terra A terra, a água e ambas se fundiram dando origem ao cenário ideal Nenhum retrato fotográfico seria quase surreal E o digital tenta reproduzir e me confundir pra ser igual A nuvem refletida é como um mar de lava vermelha Nem a cor reproduzida por tinta não se assemelha Pudera ser não por menos Nessa hora é que vemos o quanto somos pequenos Coisas poucas que me fazem me sentir desse jeito E se existe algo Desse caminho curto e estreito É a sensação de estar entre os que creem demais e os que não E quase sempre se vão em vão Se vão pra alguma outra dimensão Eu é. gosto dos fins de tarde de outono Aonde o pôr do sol me aquece os olhos do no frio Inverno que se aproxima silencioso e viril Quando o único astro é só um planeta distante Que brilha forte Gosto dos fins de tarde de outono aonde o pôr do sol me aquece os olhos do no frio Inverno que se aproxima silencioso e viril Quando o único E muitas vezes o avanço do homem nos impede O exagero de recursos com os anos se mede. Quase sempre quando percebemos que o fogo do avanço arde Na maioria dos casos já é tarde Então a luta para reverter o quadro é constante Mais sequelas surgem a cada dia, a cada instante Bem-estar e o conforto tem um valor relevante Enquanto a vida segue louca na cidade grande o Walkman é uma fuga para quem quer se abster No submundo a arte vive e volta a florescer Um dia lindo fim de Não menos são como a cura Pra uma rotina áspera Amarga, mortal e dura Você já sabe que pode ir mais além se quiser É só questão de estar pronto pro que der e o que vier Saca, o dia o mais difícil que possa parecer Eu amo a noite, mas me amarro no entardecer A gente se acostuma a esta vida de metrópole e passa a dar um valor muito pequeno A vida tão bonita tão eu gosto dos fins de tarde de outono aonde o pôr do sol aquece os olhos do frio inverno que se aproxima silencioso e frio quando o único astro é só planeta distante que brilha forte gosto dos fins de tarde de outono aonde o pôr do sol aquece os olhos do frio inverno que se aproxima silencioso e frio quando o único astro é só planeta distante que brilha forte.